Välkommen till and Slay-podcast, podden för dig som brinner för träning, fitness och entreprenörskap. Vi levererar äkta snack, skarpa insikter och maxad energi. Programmet presenteras av BSC Supplements, marknadens mest innovativa och transparenta varumärke. Born in Australia, made in Sweden. Micke. Jag inleder så. mycket. alltså det är så sjukt stora nyheter som vi ska prata om idag. Oh. Jag är skittaggad. Okay. För jag såg, eh, jag förstår att det inte är, är släppt än, men Sonic, eller Sonic. Det här, alltså jag har, jag har spelat Sega i mina dagar kan jag säga dig. Oh, nice. så inåt, vi är ju ungefär samma årskull här, du och jag i alla fall tror jag. Äsken, du får leva med att du alltid älskar Sega Mega Drive. Ja, exakt. Hade, sån hade man ju. Och eh, PXL, vad är det, detta för liksom liten ekvation? Jag ska bara rätta dig först då, det är pixel, Aha. det är inte pixel. Nej, okej, okay. men det står ju det på. Jag vet, men det är ja. ett lek förkortning. Pix ja. <laughs> pixlar, nej men ja, exakt, man förkortning, men vad liksom, ja. man säger det pixel. Pixel, det. pixel, Så det är för pixlarna i tv-spelar, men det tack, det ska vi inte fastna på. Eh, tack, vad kul. Berätta. Det... Ja. Hur fan fick du till det här? Ja, men exakt. Um... För Sonic har ju fått ett uppsving med, med allt som går på bio och sådär, och, och Robotnik eh, är ju liksom mm -hmm. överallt allt. <laughs> Nej, det är skitkul. Jag, jag gillar Sonic som fan. Och jag tycker hela Sega-storien och jag älskade att de var nummer två och har alltid varit nummer två. De var ju lite som eh, om det var Reebok eller vilka det var när de gjorde så här reklam så hade de ju då fejkade de ju en typ Nike-reklam på en person som sprang typ i öknen. Mm. Och så var det ju Sen zoomade de ut och då hade kameramannen som höll samma tempo bredvid. Han hade på sig Reebok-skor liksom istället. Mm. Så det var det reklam för Reebok och inte Nike. Så de, de har alltid sagt att man boxar underifrån. Och Sega hade ju en jättekänd slogan som hette Sega does what Nintendo don't. Mm. Var deras eh, slogan. Och då var det allt, har allt varit liksom lite tuffare, lite coolare sådär. Uh, oj, i vilken ände börjar man här? undan om jag ska dra hela jävla pixelhistorien. Det. det leder ju lite jag fram där vi är idag. Um, för det är ju faktiskt så att vissa vet ju bara om att Pixel precis har släppts. Eller precis, det är ju tre år sedan vi gjorde. Vad som faktiskt är en relaunch. Så um, om vi backar typ tio år, tror jag det blir. Då tror jag, äh, du säger mycket tro nu. Då bodde jag i USA, tror jag. Och så ska jag nu, 2025. 20, ja, exakt. Då bodde jag i Los Angeles. Och... Äh, på den här tiden, som jag berättade förra gången, så hade jag lanserat mina kostnedskott där. Och mina grejer gick jättebra. Så jag blev alltid kontaktad då av eh, folk som började investera i den här private label-branschen. Som åkte ut på sådana här mässor eh, där stora fabriker då gjorde reklam för... Ja, vi, vi gör nötter med så här chokladöverdrag som har typ några procent mer protein. Så det här kan ni kalla för proteinnötter. Mm. Och så tar de här agenterna med sig den här informationen och så säger de till folkhemma i Sverige bara, du jag har lite proteinnötter, skulle du vilja slänga ditt brand på det? I så fall har jag hela caset klart här. Jag kan ta fram en design åt dig. Och så tar de en cut. Och så signar de den dealen och så, de till att det blir producer och så springer de till nästa person säljer in exakt samma nötter igen. Och så fortsätter det så. Och så på så sätt så blir marknaden skittråkig och igen, liksom. Mm -hmm. uh, men det, det är för att det ska tjänas pengar. Och de här fabrikerna ska liksom kunna bli av med allting de har producerat. Um, så jag blev kontaktad av en sån person som var på besök i Los Angeles. och uh, Så jag tog mötet med honom och han sa att ah, jag har en pre-workout här och jag har nötter och jag har en bar... Och jag sa det att nej, jag har redan en pre-workout. Jag kan inte promota en bara nu för jag tycker inte de är bra nog som de är. På den tiden var de ju fortfarande väldigt svårtuggade och, uh, och så där, jämfört med vad de är idag. Um, men så sa jag till honom så här, men däremot så skulle jag, hålla på att ta fram... Ja, ah, nu börjar jag lite fel där. Så här... Uh, jag spelar ju mycket tv-spel. Vi har precis pratat om det, Sega och allting. Och det kommer leda till det. Mm -hmm. Så att den nörden i mig. Så jag brukar alltid säga att jag är ju betydligt mer nörd än vad jag är gymrotta. Och på den här tiden så tänkte jag så här. Fan, jag vill ta fram tillskott för nörden. Liksom, jag vill ta fram tillskott för han som spelar tv-spel och sånt. Så då började jag kolla mycket på Nootropics som var jättenytt på den här tiden. Och det blev skitpopulärt för Joe Rogan då släppte Alpha Brain med Onnit som... Just gjorde att det, du det kom fick lite ihåg. bättre du blev lite klar. Ja, Du blev lite klart tänkt och så, så där. Hade kolinbitartrat Och massa sådana där saker i. Och jag bara coolt. Det här, det här kan jag hoppa på Kände jag, jag vill också göra de här pillerna Och det fanns ju då inte i Sverige då nej, nej, nej, nej, nej Och finns knappt idag heller Eftersom det är nästan ingenting som är tillåtet i Sverige Det som finns är ju det som har letat sig in i eh, PVOer Och sådär Så jag eh, sa det att, eh, Eller jag Började plocka fram de här grejerna och gjorde lite research vad som funkade. Och så köpte jag hem saker och så började jag testa. Och jag helt ärligt, honest to god, så började jag känna liksom resultat. För jag är en sån här person som har så här, name recall. Och kan jag ha så här, bra eller dåligt? Och det är väldigt lätt för mig att ta reda på om jag sover dåligt eller om jag är stressad. Eller whatever. För att jag pratar väldigt mycket popkultur. Så att, du vet man ska komma ihåg skådiers namn, vad filmerna hette... Eh, publicist alltså så här, för olika tv-spelsbolag och allt sånt där. Sånt där som jag pratar dagligen. Och jag märker så snabbt när jag är trög för då kommer jag inte på ett enda namn. Och jag använder fel namn och, och sådana här saker. Och när jag är vass då är jag som ett lexikon. Då är det bara så här, da, da, da, da, så kommer alla namn jättesnabbt. Och när jag då börjar testa de här grejerna så bara, wow, Så alltså, Jag har inte haft en dålig dag helt plötsligt. Vad kul. Som den där filmen med det där pillret. Ja, Limitless liksom. Just det. Mm. Ja, exakt. Nej, för det är förut baserat på ett piller som heter Modafinil som finns är jättepopulärt i Silicon Valley. Så gör att du blir väldigt skärpt. Eh, Troligtvis inte tillåtet. Anyway. Eh, <laughs> så då var jag i alla fall så var jag som klar där. Men så gick jag på. Vi hade en matkedja som hette Vons VNS, som vi bodde alldeles grann med. Så jag gick ner på Vons som har en jättestor energidryckshylla. Och. Eh, så hade Monster släppt, precis släppt sin vita Ultra. Det var liksom release för den. Uh, så jag bara, Åh, jävla cool den såg ut liksom. Och Ultra var ju liksom en ny brand för dem. och Så jag köpte den burken. Och jag menar, den står ju sen idag. Och den var ju helt otrolig. För det var ju alltså så här en light-produkt som helt plötsligt smakade så jävla gott så att man inte saknade socker på något sätt. Mm. Det är helt otroligt. Och jag tror väldigt många håller med om med om det, att vita ultran den, den går alltid. Eh, det är alltid en bra Det är en OG. Också. Den ja, den OG. Växer, verkligen. Den, den ser frän ut också. Den ser ut. De gjorde allt rätt med den och de har fortsatt gjort. Jag har stor respekt för det Monster gör så. Och då slog det mig så här. Jag kom bara hem, kommer jag ihåg. Jag köpte, köpte med ett gäng. Så jag kom bara hem och så sa jag bara, nej men vad fan, om energidryck smakar så här bra nu, då ska ju min, min mina tillskott inte var i pillerform de ska ju vara i energidrycken istället så jag skrapade alla kapslar och så sen bestämde jag för att nu ska jag göra en energidryck det här är alltså långt innan Nocco nu får ni komma ihåg det här är innan det ens var ett koncept så att det, man får backa jag vet att jag sa tio år, vi får nog backa ännu längre, för Nocco firade väl tio år ganska nyligen mm. mm. ja, men det är innan det i alla fall och då så det här måste vara 2014 någon gång Ja, men det var där någonstans. 14, 15, Mitten av 2014 när jag flyttade. Det var efter säsong två av glädjetorna. Eller inspelningen. Och då i alla fall så jag bara, yes, jag ska köra en energidryck. Och så började min hjärna direkt. Jag hade sloganen klar. Det var så här, for the virtual athlete. Kommer jag ihåg att jag liksom hade en slogan. Och eh, sen bestämde vi att det skulle vara. Eh, vad var det vi sa? Eh, the, eh, Energy headshot skulle det vara. För inom CS och så här så har man ju headshot Man skjuter mm. i huvudet. Och så hade vi energy. Jag vill bara slänga in en liten grej när vi spårar fram lite. Mm. Livsmedelsverket och liksom i, i Sverige, de som lägger sig i vad som står på produkterna, vilka påståenden de har. Ni kan inte hitta en person som har fått mer mothugg än jag av dem. Med tanke på vad som tar sig ut på marknaden och vad jag får så här. Är det där kan du inte skriva. Mm. Jag fick, jag fick fel då för energy headshot och det är för att det fanns inga kalorier i min burk så att jag fick inte ha ordet energy för det fanns inte energi ja, det gav ingen energi liksom. och jag bara så här, ja för det är ju en slogan ingen kommer bli lurad av det här ingen ser energy och tänker här går jag med lite socker för om det står sockerfritt så kommer den delen vinna De kommer då, du stod energy, ja men det står sockerfritt större än det, det är ju jättetydligt så här. men anyway det skete med så då började jag liksom bolla med dem då så då gjorde vi, kom eh, ihåg nu, de hakade bara upp sig på energy. Sen gjorde jag headshot, headstart. Och då bara, nej, headshot. För headshot, alltså det är ju där oh, okay. som man shotar <laughs> den till huvudet. Så att det är liksom oh. dels att du blir den i huvudet, men att du sen har en shot som är för huvudet. Mental klarhet liksom. Så headstart, headshot. Eh, då sa de helt plötsligt att nej, för shot. Eller så här, headshot, det, det, det, det antyder att de får fokus så bra så att, du vet, de började liksom så här, tolka åt oss även fast det här inte gick och stöda. Det var det, it got personal. <laughs> det, det har jag, det, i, den här, i den här branschen min karriär. Det är det jag har känt 90 av tiden att mm. det är något personligt. <laughs> um, och någon som inte vet du en Ja exakt, och vi skrev, Jag tror vi precis skrev The rocket in rocket jump skrev vi. För i Quake så gör man rocket jumps Man mm -hmm. skjuter i marken med en raket och så Gör man högre mm -hmm. hopp på grund av det ja. Vi landade där någonstans Men så såg jag, det var bara en side note Men så vi bestämde vi för den Och så, sen började jag bygga det receptet Så när jag satt där med mina killen så ville sälja in nutter till mig Då sa jag så här, nej men jag vill göra en energidryck Kan du lösa det? Och då sa han, ja Little did I know, det hade han aldrig gjort förut Så det hade han kunnat varit schysst att säga till mig Men jag gav mig ändå in i Cahoots med den här snubben då uh, Så tog det väl I uh, började jag fundera på namn Och i början så skulle den heta Spectre Alltså vålnad uh, mm. Och då, det var för att det stod i skorna På mitt ex i hallen Då stod det Spectre i sulan där Jag bara, fan det är coolt namn, det kan jag få heta Och som killen så tatuerade mig På den här tiden Jag bad honom göra liksom en en dödskalle liksom Som skulle vara som en vålnad Och så började han göra den Och så sa, kändes det inte riktigt bra Så det vände jag mig till en kille som heter um, Robin Jag vet inte om han har kvar sin studio Men han, jag vill ändå göra en att Han har en studio som heter Pope Studios Han ju väldigt så här, top, top of the line Reklam och sånt där Uh, uppslag och animeringar och allt möjligt. Skita han Det är han som gjorde mina originaletiketter till Nova, till Gateway till Brisklite till, till, till de mm, Exakt. Det var de vi pratade om förra avsnittet. lite. Eller han? Det, yeah, men exakt, exakt. Så so, so jag gick åkte till honom och så hade vi som syfte då att ta fram Specters liksom grej. Och då vill han visa, för då har han gjort en reklamfilm till en whisky som heter Fire-. Ball, Firebrand, jag vet inte vad de heter jag dricker inte alkohol så jag har ingen aning men det är någon visk i det i alla fall och när han ska starta den här reklamen så kommer det en det heter reklam på Youtube innan videon börjar och det är med den här Adam Sandler-filmen Pixels jättedålig film som handlar liksom om att de blandar in tv-spel och så bara tittar jag på Robin och bara nej, vad fuck, den ska heter Pixel och den, vi tar bort vokalerna så den heter Pixel, alltså PXL och han var, mm. oh, fuck. Det, det kör vi på. Och så då började han skissa direkt. Och då, då, då sa vi att vi gör, vi tar vi vill ju liksom att det ska kännas biologiskt och att det ska kännas som att den ger någonting mer än bara energi. Och då gjorde vi PXL och så gjorde vi en helix från Exet som liksom antogs med mm. en DNA-sträng ovanför. Och det var då originalpixel. Uh, så den där gick till produktion. Och då började liksom problemen. Uh, smakåtgivningen var katastrofal. Uh, smakade liksom hostmedicin i den. Och, mm. och så sen blev det kristallisering i den. Det var i Sverige, eller hur? Den producerades inte i Sverige. Ja, mm. men okay. du, du gjorde designen med då, han i Sverige. Okej, okay. men eh, produktionen, var den i USA eller var den i Europa? Nej, det var i Europa. Jag, jag vet inte, förresten, du, det är bra att du tar upp det. Jag hade faktiskt flyttat hem här. Jag hade flyttat hem, det var det jag ville ja. veta. Okej, okay, okej, okay, ja. Jag lanserade Pixel, spelade in Biggest Loser, startade min YouTube-serie flyttade till Villa och täv tävlade i Tyngre Classic samtidigt. Samma period. Samma period. Ja, så jag, Det var efter det här jag brakade ihop och brände okay. ut mig. Och jag har en fråga innan vi Innan också. Ja. Det var en ren energidryck, alltså inte protein i en energidryck. Nej, nej, är ingen protein. Nej, Men bra. Den här heligen handlade mycket om att vi, det, vi hade ju kolinbitartrat i det då, som förbättrade minnet. Så att det används lite i Alzheimers behandling och sånt. Så vi hade i alla fall en USP som vi skulle pusha på. Mm. Men då blir det kristallisering i burken, det vill säga det blir så små saltkristaller. Det såg ut som glas. Och eh, vi fick liksom bilder på det här. Så vi stängde ju ner produktionen. Vi återkallade allting. För vi ville liksom inte liksom att det här skulle bli ja men, en stor grej då. Eh, och det, det han vi ju göra. Och så sen gjorde jag den gröna burken som var päron om kiwi även på den tiden. Eller grön. Alla burkarna var vita men den hade gröna detaljer. Och då var det liksom, att den här kommer inte bli fel på. Så då fick jag liksom upp hoppet för smaken var bättre. Och så sen en månad in så började det kristallisera sig där också. Eh, den där killen jag jobbade med jag tog inte på sig något ansvar. På den här tiden hade jag inget rättsskydd heller eh, i mina försäkringar på bolaget. Så att allting hade liksom gått på min nota. Men problemet var bara att jag tror jag var två miljoner djup från egen ficka. Alltså min egen, mitt eget bankkonto. Liksom. Det, jag har ju aldrig haft några investerare bakom mig. Jag har ju aldrig haft folk som oh, vet, tar några procent och chansar med sina pengar. Och så går de på min idé eller så. Utan Jag har ju alltid betalat från egen ficka. Så jag fick skrota alla burkarna och det kostade en krona per burk för det första och krossade. Jag hade en kvarts miljon av båda. Så att eh, Aj. det plus produktionskostnader. Jag kanske fick tillbaka. Jag inte. Det var en enorm förlust. Jag gick egentligen i jag gick i personlig konkurs kan man säga. Jag hade knappt eh, kvar att leva på efter det. Plus då att jag hade ingen energi kvar. <laughs> för att jag hade ja, det att flyttat. Eh, Ja, flyttat hem från USA och spelade in YouTube och spelade in Biggest Loser och gjorde allting samtidigt. Det var väl dumt. Men eh, så ung och dum. Så eh, där stängdes Pixel ner. Och sen har det gått då kanske 6-7 år där folk har då kommit in i mitt liv och fått höra att jag har den här idén och så har de tagit en massa möten med mig och så sen har det runnit ut i sanden. Och det där har liksom bara upprepat. Så det har gått så långt. Alltså jag har ju ett gäng som jag jobbar jättenära som är mitt aromgäng. Jag har ett, liksom ett team som jag är proffs som jag får sitta med och bara experimentera. Och de har varit med mig sedan dag ett. Och hon som är ansvarig där, hon har skickat ut så många samples till mig under tiden som Pixel inte fanns. Helt gratis. Hon har aldrig tagit en spänn för det. Hon skickat ut flask uppsättning på för alla de här förbannade jävla mötena jag var på. Mm. Där folk skulle bli övertygade. Och alla var åh det här smakar skitbra, bra, bra, bra. Sen frågar de en polare på stanen och så här, han sa att det var inte en bra idé, så jag hoppar av nu. Liksom. Och jag bara, kan du fråga de här polarna innan? Är du snäll? Så jag bara slipper ödsla den här tiden. Så jag började väl liksom ge upp på Pixel, och så sen satt jag och körde sådana Instagram live i bilen där jag pratade med mina följare och allt så där. Jag ty tycker det är skitmysigt till denna dag och jag älskar att prata med. Det är ju som ett litet klick liksom, men det, det en av de bästa terapierna, jag vet. Och så inkommer en snubbe som har en profilbild på en arkadkabinett. Och så är den stripe, stripad i ett annat brand. Och så säger jag bara: Han ställer någon fråga från det här kontot. Och så säger han liksom någonting om oh, kär läget. Och jag bara, väntar vänta nu, säger jag. Och säger är jag kaxig då, som jag kan vara den gånger Även fast jag är det med glimten ögat, så säger jag att, vad fan, har du det heligaste inom tv-spel som profilbild? Och så har du stripat det med det där. FIFA säger jag bara, liksom. Och han bara så här, ja, ah, nej, du har rätt, sa han. Men du, hur går det med Pixel? Slänger han nu sig. Och den här killen heter Ivan och tre år senare säger han eller fem år senare så är vi där vi är idag. Han är delägare i Pixel. Han är vd för företaget. Han har gått in, stöttat och det är tack vare honom eh, som Pixel finns lanserat idag. Så han blev det här mötet som eh, gick det. hela vägen. Det, det av, liksom. okay. mm. Precis. Och eh, under den här resan så har vi liksom bytt fabriker tre gånger för att vi inte har varit nöjd. Vi har liksom tagit alla smällar man kan få. Vi har hoppat på alla möjliga säljteam och... Allt sånt där. Och vi har bara, liksom bara fortsatt haft självförtroende på att det vi gör är bra nog att lyckas när sakerna klickar. Så, världens längsta svar på din fråga, Linnea. Men <laughs> varför? <laughs> Men det är ändå alltid kul att få höra backstoryen bakom, ja. bakom. Jag hade ingen aning. Men, i, i det, Men det är fortfarande. Ja. Ja, jag tänkte på idén, eh, eller vad pixel idag och den resan jag har framför er. Är det fortfarande samma grundidé som du hade eh, i början? Nej, den är, jag har helt släppt. För det är, så, det är så mycket saker som inte tillåts existera i burkarna. Mm -hmm. Så som jag sa om pre-workouts förut och så här: Det är ingen ja, idé. Precis. Jag skulle aldrig någonsin kunna ha spårämnen av någonting och låtsas som att det här kolla genet gör att du får bättre kinder och, och sånt där. Jag, jag kan inte hålla på så. Jag vill inte hålla på och slösa tid och bråka med någon jävel på kommentarsfältet. Mm. Liksom. På en höjd det jag kan bråka om det är sötningsmedel. För det är van att bråka om. Så det gör mm. mig ingenting. Men jag kommer inte hålla på och pilla det. För jag behöver inte de här grejerna i mina energidrycker. Jag vill ha koffein. Jag vill ha B-vitaminerna. Sen är jag chill. Okay. Är jag med. Jag, ge mig det bara. Så att jag vet att den funkar. Jag vill inte ha... Det ska inte vara någon specialgrej eller någonting i den här. Du... Jag fattar. Det ska vara ganska basic. Ja, exakt. Det ska vara monster i princip. Alltså, du, du, vi, vi har ju stor burk. Vi har en viss typ av klientell. De vill ha mycket att dricka. Då måste det smaka visst bra. Det måste vara mycket fylligare smak. Du drick, skulle aldrig dricka standard energidrycken, idag en halv liter. För det är inte spännande nog. Det blir, efter ett tag skulle du bara... Åh. Alltså det är jätteintressant att du säger exakt det. För att eh... Man, man, man kan ju smaka olika drycker så Så alltså smakar man en klunk. man bara, Men den här är god, tänker man. Men så har man den på sitt bord eller vad man nu sitter och jobbar. Och, har, har, och sen ska man liksom dricka flera klunkar av den där. Och för mig tar det stopp jävligt yeah. fort. Många gånger. Så där är jag ju... Där, där är, för att jag, om jag ska dricka en hel burk. Det är ett väldigt bra betyg från mig. Om det är en god dryck eller inte. Ja. Jag kunna köra den. Ja, ah, precis. Jag håller med. Ja. Jag håller med. Men till lite snabbt där. Det där är ju vad man kallar för build-up och det där vissa aromer har hög build då måste man kontra det med andra ingredienser då är det viktigt att vad använder vi för salter vad använder vi för eh, sötning och vad det finns så många liksom eh, extrakt och sånt man jobbar med för att du ska kunna klunka och sött man ska inte bli bäsk eh, sött man ska inte slå i taket så man ska inte bli frän eh, har du syra så får det liksom inte slå över till eh, vad man nästan vad som är Eh, vad är det här? Den här gasen som luktar. Den luktar nästan lakris. Eh. fan heter den då? Jag kommer inte på det. Eh, ah, jag kommer säkert komma på det. Äh. Men det finns Om du jobbar med citronaromer till exempel. Mm. Då finns det en citronarom som är väldigt eh, sur och fyllig. Eh, syrlig och fyllig. Eh, men den har eh, det här taket, då som gör att du börjar få en lukt av den här gasen. Då måste du konkurrera ner den då, men då kan du välja. då, då är det många som säger så här, men den här blir så här. Och så väljer de en annan citronarom istället som är sämre på den citronegenskapen de vill ha, men då slapp de det problemet. Och det där är liksom att tänka på hur villiga du att sitta och jobba med en produkt. Alltså så här, du är du villig att hålla på kontra alla de här sakerna för att få behålla din vision? Eller, du, eller tar du den här genvägen Hela tiden Och då kan det bli allt ifrån att den blir blaskig Den blir tom, den blir bäsk eh, Alla de här sakerna som du beskriver Och vad vi försöker göra Och jag säger inte att i allas ögon Att vi lyckas med det Men mitt mål är alltid Sättet som jag stresstestar våra drycker Det är att jag dricker de pisslömna Jag dricker dem iskalla Jag dricker dem eh, avslagna För jag behöver veta så här Vad i smaken bidrar kolsyran med jag kan ta persikan som exempel. Eh, persika är väldigt fruktig. Och den smakar mycket, mycket, mycket, mycket på tungan. Så då drar man ner kolsyran lite. Eh, Medan eh, om du har... Ja, men jag, jag säger... Jo, ja, Sonic är ju kola. Vi släpper ju kola nu. Kola mm. är jättemycket i näsan. Så då måste du höja kolsyran för att den verkligen ska bubbla upp. Den det bubbla upp i näsan. Eh, och det, det där... Man hittar hela, det blir som en dans liksom. Om jag ger dig det här, vad får jag av dig? Ja, och så går man back and forth, back and forth Och det gäller att liksom inte ha bråttom Men problemet idag är att många som släpper sina produkter Med låsta till och med scr funktioner Där alla leverantörerna tar in Nya produkter Så allt måste vara klart hela tiden till det här det är jättetragiskt, det är jättetragiskt för det, jag vet så många gånger det, det, det släpps som man bara, nej, nu tar vi bara det här och jag blir så irriterad. Exakt, nu tar vi den här vi redan har bra. släppt. Exakt, den, den här smakar ju exakt likadant som den här, ja men det är ingen som bryr sig. Kör. Och... Men det, det, det är ju saknad av passion och alldeles för taggat för att tjäna pengar liksom. Och det är, det är som Steve Jobs pratade om det förut. Så här, vad är det som klättrar i bolaget beroende på vad, vilken produkt man ser? Så han sa som produktutveckling i Pepsi är ju non-existent. För den på sin höjd var tionde år så byter de en flaska. Alltså att flaskan ser lite annorlunda ut. Men ingen kommer produktutveckla Pepsi. Så där är ju då säljarna som är viktigast. Hur sprider vi Pepsi bäst? Vilket betyder att säljarna kommer klättra i... I, i, I det företaget Och få större och större ansvar det vill säga, Man kommer att lyssna, vad vill säljarna ha Och samma med Cerox som gjorde första kopieringsmaskinen Eller det främsta De var ju bäst, så de började anställa bara säljare Och så fick säljarna bestämma Men då började konkurrenter göra en bättre kopieringsmaskin Och Cerox hade inte längre produktutvecklare Som bestämde Så då levlade de andra ifrån Cerox. Till slut, så, folk ville ju ha en maskin som inte Hakade upp sig och som funkade längre Och som var billigare och som var mer avancerad. Och för oss vi är liksom så här, vi är sånt lite team och vi har relativt lite pengar att slänga oss med. Så vi står och faller med att vi levererar en bra produkt. Mm. Men det är andra som det gör att vi kommer alltid drivas av produktutveckling, det vill säga min position. Men det är ju också, det, det, man får också hålla koll på tänker jag, det händer ju så otroligt mycket. Som du jag redan pratade om livsmedelsmärket och den här novel food-listan och ja, alla jaman. de här grejerna som man måste hålla koll på. Vad får vi stoppa i? Helt plötsligt kanske man får stoppa i något som du har velat stoppa i. Ända ja. mm. 95. Men jag, jag upplever ju att det var i <laughs> några år alla försökte göra det så speksiga energidrycker. Jag upplever att det går mer åt att man förenklar sitt innehåll precis som du nämnde. Hellre att det smakar riktigt bra. För många väljer nu också att inte addera aminosyror för att, eller BSA så Det smakar inte bra. Det ja. har knappt någon verkan. Så jag upplever varför i den världen jag befinner mig i i, i den sfären att man förenklar istället för att överkomplicera Men jag gillar men, att leta ja. efter vad personen är. Men så, men jag vill ändå ge linjärt lite svar nu. Jag märker att jag kommer in på lite sidetracks, men det skulle inte vara jag om det inte var sidetracks. I mm. sena tavlan sitter bakom mig där. Det är mm. Final Fantasy och där. Det, det här är även fast Sonic är skitkult, så det här var faktiskt det första vi gjorde. Vilken värsta, vilken liksom... Eh... Så där är Final Fantasy 16 då? 16, ja. Mm. Och då var det så här att vi, jag blev kontaktad av ett PR-bolag som heter Playon som gör den nordiska eh, distributionen åt eh, Square Enix som är de japanska utvecklarna då, till Final Fantasy-serien. Final Fantasy-serien har funnits i över 30 år nu. Ja, och som sagt, vi är uppe i episod 16 så det har släppts några spel av det här. För att inte prata om alla liksom. Jag älskade sjuan. Ja, vi ska komma till det. Vad kul att du säger det. <laughs> jag är också nöjd eh, Så då, då finns det en kille som heter eh, Yoshida-san. Som är liksom utvecklare. Eller som var lead developer till det här. Och så sen hör playerna av och så säger han. Vi tänkte höra mer. Vi ska släppa 46. Vi jobbar med Square. Vi ser en speldryck för gamers. Vill ni göra lite så här giveaways på Playstation 5 Vi tänkte stripa den och sådär. Jag bara, fan coolt. Men eh, ska vi inte göra en energidryck till dem istället? Säger jag bara. Alltså så här, lite kaxigt. Mm. Så. Jag var inte beredd på att det skulle bli någonting. Eh, och han bara, ah, ja, fan kan man göra det? Jag bara, <laughs> ja det tror jag att man kan. Jag hade ingen aning vad jag gav in på. <laughs> eh, för vi hade, vi hade ju en fabrik då som var skitdålig på att printa. De jätte jättedålig teknik. Eh, det var våra första burkar som inte finns idag. Och eh, så jag hade ingen aning. Och så sa han så här, jag ska kolla med dem. Och så la vi på, så ringde jag vår art director, som är jätteskicklig och så sa jag så här, du du behöver göra mock-up nu du behöver fejka en för en fancy burk alltså, eh, gör den blå eh, och eh, jag har en smak tror jag, eh, för jag hade precis då dagen innan fått våran blåbärhallon från vårt aromhus och den var helt amazing så jag bara, jag tror att jag kan sälja in den här som ett elixir till dem Mm, äh, som liksom en mana elixir som alltså, det är så i det här bra. spelet ja. Ja, och, och så, så han gjorde den på bara 30 minuter så tog han lite Amano artwork och så la han, liksom en, la han det i en blå burk och så, så skickade, med vit text och så skickade jag den till han som jag precis hade möte med jag bara, så här tänker vi oss direkt och han fick det bara pang så där så han fick ju verkligen känslan av hur snabbt vi jobbar eftersom vi är som ett litet team du vet vår turnaround är så snabb. Vi behöver ju inte liksom ta lång tid på oss för att fatta beslut. Så då var bollen i rullning. Han bara, jävlar. Och så sen hade han visat den här för Square Enix. Och de bara, oj, det här var kul. Och då började liksom den mest hektiska perioden jag har varit med om i hela mitt liv. Där jag jobbade dygnet runt kan jag säga. För att jag jobbade mot japansk kontorstid. Mm. Så att jag hade alla mina dagssysslor. Och sen var, hade jag liksom eh, folk då som kontaktade mig från Japan så jag var liksom tvungen att ha en annan tidszon ja, jag var tvungen att ha telefonen på ljud hela tiden så att jag blev väckt om det var någon som plingade eller ringde eller någonting sånt sen satt jag och pluggade japansk <laughs> mötespolitik för jag vill ja, inte säga fel faktiskt väldigt viktigt ja, möteskultur, precis, precis. Så corporate kultur mm. och så skrev jag ett mejl till Yoshida-san eller till det här teamet där jag beskrev mig själv som 14-åring 13-åring kanske och på den här tiden så hade, jag, hade vi ett ställe med ett vid där man hyrde tv-spel. Och beskrev hur min mamma körde dit mig och jag fick hyra ett spel som hette Final Fantasy 7. Och så åkte jag hem och så spelade jag det. Och jag gick inte och la mig. Jag satt uppe tills jag var tvungen att lämna tillbaka spelet. Mm. Och mamma körde mig tillbaka till videoteket och så skulle vi lämna tillbaka det där. Och då överraskade hon mig med att köpa spelet till mig istället. Så. Så jag... Bästa mamman. Ja, verkligen. Helt otroligt. Och så jag åkte raka vägen hem. Jag hade inte några minneskort då, så min progress blev inte sparad. Så jag började om då, när jag kom hem. Men det spelade ingen roll. Jag började om och klarade spelet. Och det är till denna dag liksom mitt absoluta favoritspel. Jag vet inte hur många gånger jag har kört igenom det. Så jag beskrev den här storyn. Och den här storyn var det som gav oss dealen. Det faktum att jag som grundare hade en personlig connection till det här. Till spelet liksom. Mm. Exakt. Sen skickade de den här grafiken och det har varit så noggrant. Du vet, allt från att texten är för nära klon till att mm. nagen är för böjd, till att kappan är för svart till att elden inte ser farlig nog ut och till att vi har liksom fått ändra i färgskalorna, vi har fått ändra i allting. Får den, hur får det nämnas? Vart till copyright-loggan? Vart till liksom alla de grejerna? Eh, men otroligt, det är första gången i hela mitt liv jag någonsin har varit stolt över någonting. Det var ja. när vi lyckades med det där. Jag har en fråga, jag kan inte släppa den. Mm. Eh, och det är vart du kontaktad av dem för att du typ var en person inom gamingvärlden? Ja, det var ju agenten som kontaktade han ju. Ja, så det var pr filmen som kontaktade mig för att jag var ansvarig för Pixel. Och de såg att Pixel var en svensk gamingdryck. Ja, det var, men jag, det var den kopplingen jag undrade om själva. Hur kom det gamingvärlden? Hur... Ja, ja, ja, precis. Nej, men Vi har det? ju alltid promotat med gaming gamingcontent på vår Instagram och gjort utlottningar och allt sånt där. Jo, men det var ju till en giveaway som sen öppnades upp dörren till det här. Det skulle vara, det, ja, han ville egentligen bara köra giveaways med oss. Men så pitchade jag energidrycken mm. och så blev det. Och, och vad det här, här har det. gjort är att, det här fick då uppe ögonen för oss. Att, just ja, collaborations kan man göra. Det är skitkul. Vi har en stor burk. Vi är väldigt duktiga på att grafiskt formiga de här grejerna. Så för ett år sedan så kontaktade vi SEGA. Ni kontaktade SEGA? Vi kontaktade SEGA. Det var vi som ville jobba med Sonic. Så vi har kämpat och pitchat och uh, vet allt man får ju välja vilken Sonic man vill jobba med. Om man vill jobba med bioversionen, om man vill jobba med retro, om man jobbar med HD Sonic. Så det är HD vi jobbar med då, sa han från SEGA Mega Drive. Um, och då får man ju... Det är egentligen det, det är lite kortare story. Det är bara... Det är bara så det är. Vi har förhandlat oss fram till ett samarbete som kommer att sträcka sig flera år nu. Så det här är ju långt ifrån det enda vi kommer göra med Sonic. Men det här har öppnat upp en ny avenue för oss. Vi är ju numera då... Final Fantasy-grejen är bland det sjukaste som hade hänt. För att Square vill inte samarbeta med folk. Man får mm. inte göra såna här grejer. Så I normala vår... fall. Nej, Icon Elixir, den här burken blev ju så poppis så och den såldes ju för flera tusen på Ebay för den fanns ju inte i andra delar. Just det av som den. samlar grejer. Liksom. men, Så det men, är ju skitkul. Men den förra grejen använder du den som leverage mot Sonic nu? Uh, ja, mm. absolut och det väger tungt på flera grejer. Dels är burken väldigt välgjord. Sen vet de att Square Enix har Square Enix gått med på att göra det det finns en tyngd bakom. Då, ge, då, då hoppar man förbi en massa hela, Ja, för de är så tjuriga. Alltså, De är så noga, kanske man ska säga. Jo, men det förstår man. Ja. Mm. Jag fattar. Okay. Men, men, det är, men det är av alla spelbrands du kan jobba med, så är liksom Square och Final Fantasy tjurigast. Det är lättare liksom att jobba med Grand Theft Auto mm. uh, jag fattar. Och, ja. Så, ja. Men så det som har varit coolt nu då det är att nu, vi var ju så här nära att göra en Godzilla Kong-burk. Alltså, vi hade ju en deal med Legendary Pictures, så vi skulle ju släppa en Godzilla-burk. Uh, men då krockade det med våran gröna smak. Så då valde vi att vi kör på den gröna istället. För släpper man till biofilmer, då är det mer events. Mm. Då, den kan inte stå på hyllan hur länge som helst, för då, då blir filmen väldigt B. Förstår ni? Att om den där filmburken fortsätter stå på en hylla, då är det som att man får känsla att den här filmen gick inte bra. Den inte burken finns kvar ja. fortfarande. Nej, men den där... är för kopplad till en litet fönster. Ja, så där, det, man, det där jobbar vi lite då. För vi blir kontaktade nu you av know, Sony Pictures och Universal och eh, Warner vad det nu senast. Eh, och det finns skitkola grejer. Så, men det är långt fram innan man kommer till en lösa som fan. Jag tycker det är riktigt kul. De här två, eventsen, det är ju stora grejer. Ja. Och jag antar att det flyttar nålen lite för bordet på märket ordentligt. Ja, det gör det. Men mm. har det också lite grann ompositionerat brandet mot eh, gamaren och mot e-sport? Eh, e Nej, det har alltid varit en gamingdryck. Ja, men har det blivit ännu mer liksom, bredare där? liksom Ja, det som har hänt är ju så här... För, för så alla vi tre som driver Pixar, vi är jättenördar. Alltså vi, alla vi tre, vi gamar hela tiden. Så det hade aldrig inte varit en sån dykt. Men det är en jättebra fråga. Det som är coolt är ju liksom att gamingindustrin består ju av de mest kritiska fansen som existerar. Så, så fort man ger sig på, ni vet den där Steve Buscemi-meme bara Hello fellow kids, och så går han med en skateboard på ryggen och ska låtsas mm. att han är en och sen bak och fram. En av dem liksom, ja, precis. Ja, Alltså som att bara, vi är vi, ja, Fortnite, eller hur? Du, du, så mm. här, köp <laughs> våran dryck, eller med? Så vi måste ju hela tiden eh, kämpa med att eh, legitimera oss. Alltså ja, att precis. visa att vi är gamers liksom. Mm. Och att kalla sig en gamingdryck. det är så här, ni vill ju bara snylta på oss, säger de. Och så får man fingret, och vi har ju vetat att det var det så hela tiden. Och svenskar är ju ännu mer så, by default. Alltså svenska gamers är ju ännu svårare. Då har, där har du jante på det. Mm. Vi är ju villigare att stötta ett amerikanskt brand än ett svenskt. Nu jag, Nokia är ju en success story som få kan replikera. Replicera. Men det blir ännu svårare då. Och eh, så vad sådana här saker gör då det är att då får man faktiskt den här nickningen från vissa dem, surgubbar. Liksom, ja. ja, de bara, du, det där det där var bra. Det var legit. Final Fantasy och Sonic det är legit ja. liksom. så, så Exakt, så Sonic är ju också så. Den är mycket, mycket mer lätt, eh, lättare att promota för att där finns det ju liksom många föräldrar och sånt som faktiskt genuin när de, när de fortfarande typ försökte förstå sig på tv-spel mm -hmm. där det inte var så komplicerat. Det var Mario eller Sonic eller Duck Hunt på tvn eller Ice Climbers och så var det inte mer komplicerat så nu är det liksom så här nu ser det ut som att de sitter och tittar på filmer fast de spelar dem istället så nu har man bara gett upp om man inte har hängt med. Men har du liksom någonsin försökt smyga in liksom träningsprylen i gamingvärlden? Jag vet det ju många företag som vill, som är typ kostrikostföretag som vill komma in i e-sport just för att det är så otroligt stort. Ja, jag tror att det har skött, det, det, det, det, jag insåg ganska tidigt att det behöver man inte forcera utan det är bara att lita på att människan kommer doppa tårna i båda två. Och det är exakt det som har hänt. Så på Twitch liksom idag så här, unga män gillar att träna. Och de gillar att spela tv-spel. Så den där cross-promotionen kommer ske av sig själv. Jag tror också många tränande köper din dryck. Bara för att du är en träningsprofil. Ja, det har, det har varit jättekul att se men när eh, vi på gymmet som jag jobbar på och Arskan jobbar på. NPC Eh, så vad heter det ja, på NPC ja, till NPC Stockholm eh, där snurrar den jättebra, jag brukar ju gå och snegla i pantlådorna mm -hmm. överallt mm -hmm. liksom, <laughs> ja. och se allt så såhär 3-4 pixelburkar som ligger där längst upp och simmar så, här. så att eh, den går skitbra där, gymfolk gillar ju stora burkar alltså, då, det var ju många som sörjde när rain försvann och mm -hmm. det dricks ju mycket monster och sånt där och jag gillar ju att vara i den atmosfären där man har kunder omkring sig eh, och se. För att det känns så äkta, här... liksom. Ja, och så sen är jag så här, jag vill fan se om den dissas också. Jag vill se om den står halvdrucken. Jag vill se om den om monster väljs över den hela tiden. Jag vill ha the bad news. Jo, men det är ju jättebra att kunna ja. ta den. Hur har splitten legat då? Eller ligger? skulle du Split, säga Mellan burkarna? Mellan gamers och eh, Oj, jag vet <laughs> vad, jag, det tänker jag inte ens på. nej Ni har inte tittat på det? Nej, jag tror alltså, jag, tror, jag ser all, de som kunder bara. Mm. Jag tror att det, gaming idag, det är liksom 86% av alla svenskar spelar tv-spel på ett eller annat sätt. Alltså, och då kan det ju vara såklart Candy Crush och sånt där också. Men, eh, och så sen finns det en liten skewed liksom, procent. Men säg långt över 50% är aktivt spelande. Och så tar du bara den procenten och så tänker du att så här många tränar. Eh, det är väldigt lätt att se att de här sakerna kommer eh, blandas liksom. Så jag vet inte spliten men eh, jag, jag har ju fan jag måste ändå ge shoutout alltså jag har ju stöd från träningsfolk tack som fan för det jättemånga gym som har steppat upp och tagit in den jättemycket fitnessfolk som promotar den eh, betydligt fler än folk som bara är gamers du vet folk som har Twitch streams eller Youtube kanaler eller något sånt där där har det varit mycket tjurigare så men jag tror ju att du har ju Folk är ju lojala mot dig som person. Sen om produkten är cool och smakar bra, det blir liksom en extra plus effekt. Ja, det men blir ju så. Jag har en fråga ja. som jag måste ställa dig. Och som involverar både en eh, hel del pixel, men också kanske lite historik från Andrevila. Varför tror du det är så otroligt svårt att slå in sig på energidryckmarknaden och varför är det så många som konkurrerar eh, helt enkelt? Ja, eh, bra fråga. Jag tror att eh, för vår del så har det varit så här vi har, haft, vi, vi har satsat för dåligt på fysiskt sälj. Att vet, ha Säljkor. säljare som åker ut och säljer in burken i butiker. Säljare som inte har en stor portfölj med andra brands. Säljare som inte är lojala till någon annan utan som hela tiden pushar för dig. Det är liksom, du behöver se att om den här produkten inte flyger, om jag bokstavligt tar att ger bort den. Det vill säga, jag vet inte om ni kommer ihåg det här, men Nokko i början, de gav bort sina flak. Eh, mot att de bara skulle få lite hyllplats. Och de mm. knackade på alla dörrar hela tiden tills det stod ett flak, minst ett flak i den butiken. Mm. och funkar inte det då vet man att nu kan vi lägga ner det här direkt för om det inte är produkten ens säljs som den sägs för 5 kronor 10 kronor, då är det här över då lägger vi ner det här liksom. uh, så det, det, det behöver man pusha först, man behöver verkligen bara inse att det här kommer inte bli en, det här kommer inte bli en ekonomisk paradis direkt, jag behöver först, mm. först kolla uh, jag har inte råd att järntvätta folk till exempel så jag måste se till att återköpet sitter. Du ska ha en trevlig upplevelse när du dricker en pixel. Antingen så att du blir nyfiken på en annan smak. Det vill säga, jag gillar inte körsbär. Men jag känner att kvaliteten på smaken är bra. Så jag är villig att testa deras blåbär hallon. För om det här är en röd tråd så blir det här bra. Eh, så om man inte gör det. Om man inte etablerar sig i butiker, Så accepterar jag till 100% att Ica, Axfood, Coop. Allihopa bara fnyser. Och säger bara, vet du vad jag orkar Jag har så många pitches att gå igenom jag står, ja, Som mm, snackar för dörren det, det är så här, Alla säger att deras energidrycker är bäst Alla säger att de har hittat en ny marknad Alla säger någonting, men om du inte ens liksom har Varken ansträngt dig Eller lyckats komma in på say, 40 butiker, 100 butiker Och du är kvar i dem Efter tre månader Då tänker inte jag ta risken alltså så här, det, det, här, det här ska lösas själv och Om du inte har brytt om att lösa distributionen Om du inte har brytt om att Eh, sköta dina social media eller sköta promotion eller visa att du har ett team som brinner för det här som är redo att jobba då är inte vi villiga att slå på den stora trumman med dig. För du måste kunna vara redo att växla upp. Du måste kunna vara redo att växla upp attitydsmässigt. Du måste alla de här grejerna. Det här är jag som är djävulens advokat. För tro mig, helvetet vad vi har fått nej. Mm. Alltså vi har fått mm, så, så, så mycket det. lovord och förhoppningar och det har varit som nu löser allting. Där har vi krönet. Nu kommer det lossna. Men vi har helt enkelt bara fått acceptera att hur omtyckta vi än är hos slutkund, så har vi fortfarande inte statistiken som är imponerande nog för att någon ska bry sig. Och jag, vi, man kan aldrig förvänta sig att det ena ska komma före det andra, för du är David hela tiden. Hela vägen, ja, precis. Hela vägen. Och jag, du slutar aldrig vara David när det kommer till dagliga Nej. Och energidrycksmarknaden har, har alltså ökat de senaste tio åren så har jag alltså den ökat exponentiellt. Det är ju alltså ett, ett, ett marknadsskikt som såklart är jättepopulärt. Sen är det också så att det är många produkter som kommer in för att de har stor leverantör bakom sig med andra produkter. Så de har redan, de känner folk, det är liksom en bra grej. Och jag respekterar det till 100% också. Skulle jag vara en inköpare så skulle jag se till att ha bra relationer. Jag skulle se till att ge chanser till folk som man liksom vill ha bra relationer med och sådär. Och en del gånger så blir det bra ändå. För att man har en väldigt seriös aktör där. Än om det kommer en kille som man aldrig sett förut. Eh, han har knappt en hemsida. Han har en burk med en klisterlapp på. Han har liksom allt det här. Han bara, ja oh, men vet du vad? Alla i min by gillar den. Då är det så här, ja, det spelar absolut ingen roll. Jag kan, kan inte, ja. Kan det men, vara men... så att ni, ni kommer från, från ändå från gamingvärlden rätt online. Och att ni kanske därför liksom i början inte... Hade någon säljkor för att ni liksom verkade mer online? Kan det ligga något i det? Ja, det? Det är bra fråga. Jag tror faktiskt det var ren okunskap om jag ska vara ärlig. Jag, vi, vi, vi gjorde ju den sjukaste launchen någonsin. För att det här kom ju som en blixt från Klarovan. Jag höll ju alltså relaunchen 100% hemlig. Jag gjorde ingen tease. Jag bara släppte den. Från ingenstans så kom de första två smakerna. Och vi såg det slut på hela lagret på tre dygn. Och det var hundratusentals burkar. Eh, När, var sen, När var det här? Det är tre år sedan. Tre år sedan, sedan okej. Okay. Men vi mättade ju det stödet direkt. Så jag, det, det var supportköp. Alltså för mig. Det var mitt, eller inte bara mig. Vi, flera också, andra alltså som har lite kontakter. Men, men folk var glada att det kom tillbaka. Liksom. eller att det kom något. Superkul ja. och de bara wow, och de hugg den. Och det var wow, kul, cool. och det, det var, folk gillade de smakerna också till stor del, inte lika mycket som de gillar dem nu, men, men då var det så här, ah, känslan vi fick, det här flyger ju, så vi gjorde ju inga justeringar då, vi satt igång och gör nya smaker, vi la nästa order, och rätt var det så satt vi där med ett lager istället, och försäljningen liksom stannade av, för det hade liksom mättat. Just det. Istället, för att, istället för att tugga på, forcera in den. På istället marknaden. för att gå har... rakt på sälj, så satt mm. vi mer bara och väntade på att det skulle lösa sig. Men, så, men ja. det, det som jag tycker är svårt är att idag eh, det finns ju mycket support så du kan, eller vem som helst som har lite kapital bakom sig, kan ta fram bra smaker, du kan ta fram bra design, men det är fortfarande inte dans med rosor att etablera en energidryck. Nej. Men jag tror att man måste vara ärlig med sig själv. Alltså så här, och så måste du bestämma det för, är jag villig att engagera mig i produktutvecklingen? Om man inte är det, då måste man engagera sig i en annan del. Men, men, men det som jag gillar med det här är att de som har stått längst på hyllan De har lyckats med någonting av de delarna Eller allihopa Eller så har de lyckats extremt bra med inflytande Och promotion och Vissa kallar det för järntvätt. Eh, mm, mm. Och sånt där Och vissa har varit, du vet Byggt ett skitbra community Som stöttar dem och som gör att de får bra spridning och så här. Vissa lanserade med skitbra smaker och sen har de tappat dem som vi pratade om med ECR-fönstren och det här tvången att släppa en ny smak hela tiden och att det, det påverkar kvaliteten. Um, så vissa har lyckats med allting och vissa har lyckats med bara en grej. Och, så här. och jag gillar någonstans att man behöver vara on point med allting om du är en nykomling. Du får inte bara... Liksom, jag, och, och, om Pixel lyckas, för den lyckas inte än, tro mig. Jag har inte ett öre eh, från Pixel i min ficka just nu. Och ja, jag vet inte hur många timmar jag har, men det är tre men, år, så ni kan ju, det har ju direkt det, varit, det inte direkt varit så. Det är inte lätt alls, men, men hur, hur, mycket, hur mycket tror du, och du pratar ju om bara energidryck, så att folk som lyssnar får ett grepp över hur tufft det är. Hur mycket tror du det är, är tur? Hur mycket tror du det är att du måste blöda pengar? Och hur mycket tror du att det är timing? Det beror på vad du har för produkt Alltså du måste börja med produkten Smakar den svingott Då blir det genast fokus på nästa grej Det vill säga, okej okay, Den smakar svingott Är den snygg, är den kul Att hålla i, är den roligt, finns det Någonting i det, alltså så här, annat än. För Magic var också skitgod mm. Och den släpptes samtidigt Som Red Bull, mm. det kommer de nog Magic Drycken, Jag som var lite såhär ja. Lite så här mörkblå så mm. hade den en gul, guld detaljer den smaken krossade back in the days. Den var enligt många godare än Red Bull, men den försvann. Red Bull bara tågade på. De, de släppte sin smak och sen gick de in på nästa steg. Så att jag tror liksom att har en bra smak, alltså har det så att folk bara åtminstone första mötet med din dryck blir positivt, eh, då tror jag liksom att då handlar det liksom om att koppla på nästa grej och sen koppla på nästa grej. Om det är sälj eller whatever. Eh, I Nockos fall. Liksom. Alltså päron och det de släppte i början var ju bra nog. Ja, kul. Cool, en energidryck. Och så hade de USPen med BCA. Så då, fick de, då kunde de fortsätta chatta om mm. produkten istället för att det bara var en energidryck. Nej, nej, nej, nej. Det är en funktionell dryck. BCA, Och då fortsätter man att lyssna och så startar de en ny trend i sortimentet. Ja. Men jag tror att de kunde blöda finansiellt. Det kunde också. de också. Men jag menar bara att liksom så här strategiskt då. Sen att blöda pengar, det är så här... Ja, alltså har du pengar att blöda så finns det saker att spendera dem på. Men då skulle jag säga så här, för många så behöver man ju spendera det i sådana fall på säljare. I vitamin Wells fall så var ju de redan kända hos ICA och alla stora leverantörer. I ledet ja, precis. Ja, ja, så det är inga problem att få möten då med dem. Nej, utan precis. Så, så att det beror på vad man har för produkt och vilka man är, vilken ände man måste kriga. Så att man har ju någon usp. Men för oss, för jag fan inte haft någon usp, och det är att gilla det så lyckas vi någon gång så kommer det vara extra kul. Då det, vara såhär, det är fuck, riktigt vi, kul. ju men, Vi löste men, alla punkter. Däremot tycker jag att det du berättar med Sonic och Final Fantasy det är ju någonting som i princip är unheard of. Att ja, det är så jävla roligt också. Det, är, såhär, står det ner, ja, är grym. Vi vill ju inte göra någonting annat än det vi gör nu. Alltså vi vill ju... Det är många som säger, där kan ni släppa en liten burk och allt sånt där. Och jag menar, det är så såhär... Jag menar, alltså, den är stor. Pixel är stor. Mm. Det, det är så. Och jag, jag säger inte... Man ska aldrig säga aldrig... Kanske är det så att någon säger ni får, vi beställer 120 lastbilar imorgon om ni drar ner dem till 33 cm. Ja, då är det en annan grej. liksom Ja, ja man kanske står där då. Det är, det är, antingen så begraver vi skiten eller så gör vi 33 cm och så får vi snur på den. Mm. Då kanske jag tänker annorlunda. Men om jag har en aning om att nej, drömmen funkar det här går att ta hela vägen, då vill jag pusha det. Men jag, jag vill säga jag såg det, jag såg det, på, jag såg det någon annanstans eh. Vet inte var. Men jag såg eh, ja, jag såg liksom Sonic och Pixel liksom på en burk. Och så kände jag så här... Alltså jag, blev, jag har ju ingen relation med dig, eh, mycket. Alltså vi... vi eh, en. Nej, jag nej. Men, ja. <laughs> nej, men vi har ju inte... Liksom, det är inte så att du är min polare. Nej, nej, nej. Eh, utan vi är nej. bekanta med varandra. Eh, extremt ytligt bekanta. För att vi är i samma bransch. Det du menar är att du hade liksom... Du, vi har liksom inte vi, den här att... Åh, oh, kul för Mikael liksom. N nej. Nej, nej, men jag kände ändå det. Mm. Och för jag blir så genuint glad För det är så jävla coolt ja, eh, så cool. Tack snälla Fina. Men eh, vi har ju vi har till ämne idag har vi, har vi mer tid? Ja då, ja. jag har en halvtimme till minst <laughs> eller, Kan vi släppa det här ska eller mer? Nej du vi måste släppa det här Fan vad helvetet, vad länge jag har pratat om Min jävla produkt och karriär och allting <laughs> Men det är, det är så när det är intressant <laughs> Nej men det var sjukt, sjukt intressant för Alla det. lyssnare, sorry jag, jag vet, jag fick bara spy med mig här nu ja. Vilken lyx, tack för att ni alltså. lyssnar. Jag tycker det är så sjukt kul att du delar dina stories väldigt transparent för att det kan inspirera andra att förverkliga sina drömmar. Det finns någon säkert någonstans som sitter och hatar sitt jobb och har en dröm. Det tycker jag är bra att lyssna på dig och ändå våga tro på sin grej. Mm, 100%. Ja, 100%. Jag är, är, jag, är jag är extremt fattig just nu vill jag bara säga till alla som lyssnar på så <laughs> ni inte tror att det står en Porsche här nere och bara... <skratt> vi kör en sån här... Ars kan sponsra mig med protein just nu, så illa det. Ja, det är det. bra. Vi får hjälpa varandra. Liksom. Man hjälper varandra. Vi, vi kör en sån här <skratt> sound sida som mycket blir grov. <skratt> ja, ja, ja. Go found <skratt> me. exactly. men, nej, men helt ärligt, när jag såg också... Eh, Sonic burken på stäckt så blev jag faktiskt jävligt glad för det skull. Även om vi är i samma bransch. Så jag är väldigt inspirerad också, måste jag säga, för Andreas från Tyngre Man kan alltid verka i samma bransch men ändå vara polar och stötta varandra. Alla har ju inte fattat det där. Nej. Men, men det var sjukt balt för det där var så jävla fränt. Det är så jävla stort. Det är kul. Och så är det kolasmak får vi inte glömma. Så nu, vi ska vi ska ta oss an Moby Dick-smaken. Det här är det jag ser fram emot så jävla mycket. För jag vet ni som recenserar energidrycker ute. Jag vet vad ni har gett för bra betyg till de här kolasmakerna. Och ni ljuger era förbannade. Det är, så jag håll, kommer hålla koll på er nu. Så ni får massa skit för att jag säger det här. Men jag tycker inte den till denna dag har lyckats. Vi har ingen bra kola inte. Jag, jag tror inte att jag har druckit det överhuvudtaget. Fokus då, kolla. Nokko. Uh... Latitud. Nej, jag, jag tror inte. Har du kört det Linnea? Jag har testat Nokkos fokus. Uh... Nokko är den som jag tycker lyckas bäst. Om den jag bara ska slänga ut min hatt smart. i det. Här. Ja. Men det är ingen som är så här. Uh... Alltså cola i cola liksom. Nej, nej men ja. vi har lyckats. Jag säger bara det. Ja, det spännande. Ja, men det, men när, när, när kommer den ut där man kan prova? Det är typ en månad kvar ungefär. Vecka 2021. Så vi har okay. förbokningar nu på pixelpowerup.se om man vill hugga ett flagg så får man det långt innan butikerna får den. Ehm, så, ja. Där med det. Coolt. Har du, du kanske inte kan avslöja. Jag tänkte om det var något event eller någonting i samband med lansering. Ja. Det kommer bli en grej på MPC som mm -hmm. är väldigt Sonic-relaterad. Så ni kan gissa ah, vad, vad det kommer ja eller om. U ah, <laughs> älskar, men so Sonic är väldigt bra på någonting som man kan göra när man tränar. Så vi får se vem som är mest lik Sonic i den anseendet. Boom. Wow, det där ah. blir riktigt kul. Det var, en bra, ah, det var Och min, en bra cliffhanger. Min nästa cliffhanger i vårt poddavsnitt här är att du kommer få en fråga ställd av Ben Pakulski i slutet av detta. Oj. Avsnitt, ja. Men vi är inte där -pack. Vi ska pack. Men, men jag tänker så här vi, Jag vill gärna bjuda in Mycket igen, vi har pratat i 55 minuter ja. Jag kan vara återkommande, det är bra Okej, okay, okay, vi kör Ben Pakulski-frågan Och sen så tar vi till oss. För, för nästa ämne Det, det är ju där det är vi stok. gör ju Låta Mycket gå loss Ordentligt <laughs> Los. ja. alltså. Men vi ska inte avslöja det heller Vi måste ha massa cliffhangers här ja, ja. Okej, okay, men det gör vi så här så här är det, vi har ett nytt koncept här och det är att jag ställer den gästen vi pratar med, ställer jag en fråga som nästa gäst får utan att veta vilken gäst det är. Oj! Så du kommer också få en fråga som du får ställa nästa gäst. Men tänk inte på det nu, för nu ska du svara på Ben Pakulskis fråga till dig. Vilken ära! Mm. Och den här frågan, jag blev så glad att det liksom blev du som skulle få den här frågan. Jaha. För det beror lite på hur vi spelar in oss också ju ja ja, ja. Okay. vi är rullett liksom. För den här tror jag, här tror jag passar dig. Okej, okay, från Ben Pakulski till Micke Holsten. What is the mission of your soul? Mm? Vad fint. Mm? Han är djup, det är djupkille. Mm. Uh, mission of your soul, alltså vad är mitt själ, min uppdrag, inte mitt uppdrag utan vad är min uppdrag? Min uppdrag är att guida mig till en riktigt bekväm plats för mina känslor och det som är esoteriskt, det som man inte kan ta på det inte bekvämlighet för skinkorna eller ryggen eller något sånt, utan för, för alla känslor, vart är jag vart behöver jag vara i livet för att min glädje ska vara extra glad, för att min ilska ska vara lättast att tämja vart ska liksom själens uppdrag är liksom att lite som en kompass för alla de här sakerna att hamna på en bekväm plats där jag tar hänsyn till saker som inte går att mäta med en termometer eller bota med en alvedon eller någonting sånt utan det här som ligger i bakgrunden hela tiden som gör att man kanske som tar de här lite djupare andetagen då och då för att rätta till sig. Hur långt har du kommit till det här? Ja, bra fråga. Jag vet inte. Jag, jag, jag såg ett klipp idag jag delade det också där det var en tjej som pratade om det här med self-help och folk som pratar mycket om att de, de, de, de talar ut att de identifierar saker med sig själv och vad det betyder och vad det beror på och så här. Och så sen gör de inget jobb med det. Så det blir istället en form av själv ego trip, Kolla vad ja. jag är djup. Kolla vad jag tänker mycket. Kolla vad jag har tänkt. Och så, och så får man massa reaktioner. Gud vad bra sagt. Och du sätter orden på det här så bra. Gud vad du alltid har svaren på allting. Men det finns ingen konst. Men det är också det enda som händer. Det sker inget arbete. Det finns ingen konst. Och arbetet det är, i sådana här grejer, det handlar oftast om en en del gånger träffa en duktig terapeut. Eller mm. faktiskt, faktiskt Work on yourself. Become a mm. better person. Så. Jag säger det där först för att jag känner igen mig i det där lite. Alltså så att jag, jag vet att det låter som att jag svartmålar folk idag eller kastar dem under bussen och så. Men nu ska vi inte gå så fort. När jag sitter och pratar i mina Instagram lives så är jag väldigt så här förstående och väldigt naken och väldigt ärlig och brutal mot mig själv. och Som kan sa, jag är transparent och jag erkänner när jag har gått fel. Och, och jag försöker verkligen inte påstå att de sakerna jag kan, kan jag för att jag är typ briljant eller något sånt. Utan det, jag är väldigt mån om att man ska förstå att jag har eh, lärt mig av andra. Och jag har tagit av andra. Och jag har, så där, jag har inte fötts med någonting. Och jag tycker verkligen inte jag har någonting så som gör mig unik. Utan det går att återfinna i mina föräldrar eller min bror. Eller, eller hos människor som jag ser upp till eller någonting sånt. Så... Jag är också sådär. Jag sitter och pratar om de här sakerna och så mår jag så jävla gott. Fan vad jag sa bra saker nu tänker jag. Ooh, för det här kändes nice. Um, och så har jag mått bra av det istället. Istället för att jag faktiskt sa det för att identifiera ett problem som jag sen ska lösa eller jobba med. Eller till korta kommande som jag ska försöka sudda ut. Eller bli bättre på. Eller korrigera mig själv. Och jag känner att jag jobbar mer med det nu. För att jag har börjat prata mindre om det if that makes sense. Mm. Så jag säger mindre till alla andra. Så en grej jag kan säga då, för det är, det är inte alla som kan vara så här ärliga mot sig själv, för det kan göra lite ont. Det är klart att komma dit. Mm. Ja. Men om man skriver väldigt mycket på Instagram om hur man ska göra i livet och långa texter på sina stories som. Som, som ena dagen så är det här och andra dagen så är det motsatt tanke och sen tredje dagen så är det tillbaka till den första tanken och man är huller och buller. Men man har det där extrema jävla behovet att hela tiden säga hur livet ska levas eller hur man ska se på träning eller hur, ja, ena stunden så ska det vara... All out, 100 procent. Den andra stunden så tar det lugnt och så börjar man fundera så här det där svänger, personen kanske var skadad och vips så ska ingen ta träning på halvvar för då blir det för jobbet för den personen mm, som är skadad mm, och nu ja, går det skit bra för personen och då borde alla träna. Och herregud, det är bara ta i håll käften för fan. Liksom, när man har flyt i träning. Sen när man är skadad då blir man så här, fan, man behöver inte träna varje dag liksom, bara för att man själv inte klarar av att träna. Och ju mer man håller på att skriver ut desto mindre arbete tror jag det sker här inne. I sina egenutvecklingar, precis. Ja, så jag tror man behöver stänga in. igen sina kanaler. Sina out, outputs. Uh, då kanske man kan höra själen mm. Och göra de här korrigeringarna. Så att man hamnar rätt. Uh, jag tror verkligen det. Ju mer du uh, put out there, desto mindre uh, sker inom dig. För du blir väldigt kars. mätt. Du blir mätt och nöjd med att få säga saker. Nej, ja, men det så du gör inte jobbet istället. Det, det är faktiskt det. Jag kan dra en annan liknelse. Det är, så här, det är lite samma sak som att säga att på måndag börjar jag träna och så får man en belöning av det statementet. Istället mm. för bara jag säger ingenting och så går jag träna det istället. Ja. Det är lite samma sak. Så att det gör det istället. Att, ja, och liksom. det, det, det för oss lite in på det vi kommer att prata om nästa men säg inte det så. Mer så. Men, alltså men det, var on, alltså. ja, det var faktiskt, men det är också så här, det är så, så kul för att den här det, det du nämner nu det finns i alla nivåer. Det finns Amazon så relation expert ja. liksom, livet ja. coaching bla på allt sen har vi de som så här idag har jag dammsugit och diskat och handlat ja. och vill typ ha applåder för det. Alltså det finns ju hela liksom spektrat. spektrat ja. ja, jättekul. Ja, ja. Men det är jätteintressant. Eh, bra svar. Vad är din fråga till vår nästa gäst? Oj. Det, kan vara, det, det behöver inte vara superdjup. Det kan vara typ vad är din favoritfärg Men liksom... nej, nej, nej, nej, nej, nej, Ingen prestationsångest. Nej, jag vill ju bara komma på någonting bra här. <laughs> du ska bara fylla uh, Bempa Kulske liksom. Ja, exakt. Vad kul. då ska jag säga så här? Mm, mm, mm. Gud vad svårt. Övertänk inte. Alltså så här, jag vet att många säger så här Ångrar du någonting i ditt liv? Och där majoriteten säger nej. Men i den här scenariot så måste du ångra någonting. Mm, och så måste du säga vad skulle du ha gjort istället? Och vad tror du resultatet hade blivit? Men det räcker med så här, du måste ångra en sak i ditt liv. Och det får absolut vara någonting negativt som du inte tyckte om där och då. Men du måste ångra det. Så gör ett annat val i den situationen. Och vad är det? Mm, jättebra. Vill du svara ja. på din egen fråga? Nej. <laughs> Alltså, jag, ångrar jättemycket. jag ångrar jättemycket Men jag märker att folk blir förvånade Men då hade inte det här hänt Nej men något annat hade hänt Så är det Jätteintressant Jag tyckte det var intressant Att snacka om det Pixel i en timme för att det är en jävla story mm. Som har lett upp till det här Och jätteglad för din framgång Det ska bli jättespännande att smaka den Och, ja, Vi vill ju höra snart igen för vi har ju Mer att prata om Mm. Ja, men vad sa ni? Det ledde oss in på någonting annat vi skulle prata om. Ja, det, det är en liten cliffhanger där. Jag säger inte mer än så. Ja, ah, okej. Okay, men det är ingenting ni ska prata med mig om. In, jo, mm. men nästa gång vi pratar med dig. Men jag säger inte mer. Ah, ja, <laughs> nästa avsnitt Vad kul. Så jag <laughs> får se fram emot part ja. tre också. ja. ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. ja vad kul. Men. Ja. Eh, jag vill, jag, vill lämna, jag ska inte ranta, men jag skulle bara vilja slänga ur min grej. Och så säger ja, kanske part tre, så kanske ni har fått feedback på den här grejen. Mm -hmm. Från era lyssnare. För jag är så vana att få feedback från mina lyssnare. Liksom. Mm -hmm. Men. Jag är lite nyfiken. För jag skulle vilja höra lite. så här om Jag har nämligen pushar en ny version. Av min online coachning. Där det enda sättet man får träna med mig nu online. Är om man träffar mig fysiskt först. För typ en hel dag. Där vi verkligen lär känna varandra. För att personifiera träningsprogrammet. Och jag känner verkligen att wow, varför gjorde jag inte det här förut? Det här är ju verkligen, behövs verkligen. Och så har jag börjat fundera så här, fuck vad mycket som försvinner om man inte har det här. Och det finns så mycket saker man får av det som man inte är beredd på att man får. Alltså det är så mycket side notes. En liksom. miljon procent. Ja men får många tror att bara tekniken sitter. Men det, det går inte att jämföra. Men jag, just det, jag ska inte fastna i det nu Men på grund av att jag har gjort det här och på grund av att jag känner så här, vad det här är rätt. Och jävlar vilka resultat vi får nu tidigt. Och vad, vad vårt samtalsämne är utvecklat helt plötsligt Vad vi inte pratar om vissa saker som vi slösade tid på, som jag slösade tid på förut. Och vad vi istället nu har liksom nästan en direkt, en liten broig kontakt. Kommer du ihåg vårt möte? Vår ja. relation? Vi tillsammans. Minns du hur kul vi hade det? bla. Jag är lite nyfiken på eh, folks upplevelse av online coaching. Uh, och jag vill veta jag skulle vilja veta så här uh, om det är någonting som folk har funderat så här, men så här ska det väl inte vara men så har man accepterat det ändå Så situationer där de har så här, wait a minute men och så har man varit svensk trevlig och så har man fortsatt betala sin månadsavgift mm. Låt det tugga på liksom, liksom. Ja. nej, exakt, låter det tugga på uh, för jag vill nämligen utveckla <laughs> jag gör en liten marknadsundersökning för jag är nämligen lite nyfiken. Du vill utveckla konceptet liksom. Jag vill veta, ja jag skulle vilja veta lite mer. Och det här är inte så här, tisseltassar nu. Jag är inte ute efter att någon ska svartmålas. Jag är inte ute efter att de ska hänga ut. För jag vill ge alla the benefit of doubt. Coacher också. Det vill att de gör det de tycker de ska göra. Och de tycker att, oj det här går det att tjäna pengar på. Jag skulle kunna sitta här och ranta och hålla på. Åh oh, vad dåligt det är, eller hur? och vad, vad, Det lägger jag ingen sekund på. Jag vill, jag vill bara så här. För det jag gör nu är inte direkt... Någonting jag kommer att bli miljonär på. Men jag mår jävligt bra av det. Det är roligare att jobba så här som jag gör nu. Så jag är lite nyfiken så här. Vad har ni varit med om? Där ni är så här. Ska man verkligen höra så här sällan? Eller är det han jag pratar med verkligen? Eller är det här en mm. assistent? Alltså, är jag också, är lite ja. nyfiken. Vad har dykt upp där när jag nästan fått en liten klump i magen? Och bara fan du lurad jag känner mig nu. Liksom där. Och ni behöver inte ni, vi censurerar för jag tycker inte vi ska hänga ut någon. Nej, vi hänger inte ut någon. Eh, så, jag är bara nyfiken. Det är själva upplevelsen liksom. Och... Ja, och, och, och vad trodde du att det skulle vara och vad fick du inte och så. För det kan till exempel vara så att du förväntade dig för mycket också. Eh, men även en sån sak kan vara kul för mig att höra. För om någonting som säger såhär, jag hade sett fram emot att vi typ skulle så här, ha typ en open mic och bara sitta och prata med varandra. <här> och då kanske jag blir så, här, fan det är inte så dum i det. Det kan ju jag göra. Det har jag råd det kan jag fixa. Så det blir en sån grej. Så jag, vill, för jag är jättenyfiken på det där nu. För jag får mycket feedback nu när jag har kört fysiska träffar med folk och när vi ska skilja åt. Så säger de bara att alltså jag känner redan nu att det här är ju helt rätt väg att gå. Det här passade mig jättebra. Så får man höra lite hur de har haft det förut och allt sånt där. Och då märker man att wow, det här kan se så jävla olika ut. Mm -mm. Beroende på vilken coach man får. Och jag tror att idag så är det Jag vågar nästan påstå att det är fler som lägger mer tid på sin marknadsföring än sitt innehåll 100%. Um, Men vi måste spara de här topicsen. Ja. Nu säger mamma Linné här Top. Ja, bra <laughs> Där är den Tack mycket. Eh, jätte, jätte, jätte kul. Tack så Aha. fan, återigen Det ska bli sjukt kul Jag ser redan fram emot avsnitt tre för jag tror den kommer bli riktigt Riktigt, yes, ja. och jag ska inte prata om den brand <laughs> nästa uh, episod. I Nästa episode ska vi prata om kärlek och mm. Nej, men jag tycker det som var kul <laughs> idag, det är att det var en story där det gick åt helvete. Jaha. Så kommer du på benen och gör det bra, men det är fortfarande långt ifrån klart. Det är det som är. Exakt. Det är Det, är, som, liksom. det, är, det som är så coolt att det så här, vi har en bra start, men det är riktigt långt kvar. Så det skönmålar inte någonting du vet, här, Som du säger det är, så, så att folk tror att det står en Lamborghini Utanför din dörr liksom. Men det vet jag är lite kärad till er också Det är skitkul att sitta och prata med er. Det är väldigt lättsamt Och det, det säger mycket när jag bara går på och på och on, on, on och så Då trivs jag jävligt bra uh, Så det är skitkul att ni gör det här För att jag, jag gillar Jag gillar när När det är någon som har gjort någonting länge Då spelar det faktiskt ingen roll vad man har gjort alltså det spelar ingen roll vad det handlar om ser jag episod 100 någonting då är jag så här hej that's grind that's men de men de har ju de har ju varit en mysig grind. Mm. Mm. Där var det var liksom en en sån här grind som kliar dig på ryggen själv så mm. det, kanske inte gör, det kanske inte är miljonärsgrinden, men det är ju skönt att ha den där för man får masseras delar av sig själv som man kanske inte får göra annars i den övriga grindet Jävligt bra förklarat Men det betyder faktiskt jättemycket mycket. Att... Ja, men Jag trivs jättebra, så jag dyker upp när som helst, det här är smidigt för mig också på kvällarna Så yes det är inte bra. Glömt. Vi... Så, Och tack alla ni som har skrivit efter den här förra episoden och som lyssnade till er Jättefina grejer har ni skrivit Tack snälla, Kul. det var jättekul att få nå ut till människor som inte hade koll på mig och, mm. och sånt, så tack snälla alla ni som har hört av er Uh, det, det, det kan jag aldrig säga för mycket Det får ni skriva liksom. ja, det, det är så vi. roligt Och det är många så här, som har tappat bort mig Som hade glömt bort mig och Så hittar de tillbaka till mig via er Så tack till er okay. för det mm. ja. Tack snälla ni. Vi, vi ses i, på gymmet jag tänkte, ja, jag vi. Vi, vi ses ja. på gymmet <laughs> det vi. Ha det bra Kärlek det bra. och respekt